Bueno, beti bezala, ba, ba, jende batek in in interesgarria ikusi duela eta gure partetikan ere ba, gaurko eguna da lemisiko urrats bat. Egia da hitz egin dugula eta bilkura aimiz egin ditugula, hau desmartxao emateko, pauso emateko eta orain guri dagokigu ba, ba guzti, dinamika guztia, ba bere bururaino eramatea, ez? Alde batetiken gaur da lemisiko urratsa.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 enpresa mundutik edo la, lantegi mundutik ere, bueno, ba, egiten aldera ba, e, asko aipatzen den ardura sozietala eta horren barne, ba bueno, enpresa mundutik eta lantegi mundutik ere, bueno, ba egiten aldugula urras bat Azken finan ba, bat egiten dugulako ere ba, euskal monetak dituen eh, lau datz edo edo lehentasun ohiekin ez, hau da, e, ekonomiaren berlokalizazioa, euskararen sustapena eta bultzatzea, gero bo, ekologiarekin edo uh -huh. e, dagoen engaian hori. eta gero pixka ba, sozial maila ere, e, sozial mailan ere ba, garapenak eta aurrerakuntzak gen bateko asmotan ez. Era bat eh, bat egiten dugu lehentasun edo ardazoiekin, Eta horregatik an bat ere zaila egin erran nahi dut ba, eh edo euskal monetarekin ba urratsago ematea bai horrek erran nahi du enpresa komiteak e, euskotan martsatuko duela edo... o, hori da hori da eman behar dugun gogoeta bai eh hasteko e, guri dagokigun eta gure ehean ditugun eh e, soziokulturalak Behar bera da eguneko eta azta penean dena ez, baina xiko gara poliki- puliki eta ikusiko ko dugu e, noraino joaten algiren, baina momentuz bueno, e, egia da zenbait gauza pentsatuak eta, eta ikusiak edo aurre ikusiak ditugula, baina bo, ikusi beharko da gero noraino joaten algiren, baina bo, egia da enpresa komite bezala badugula budjeta bat, bai langileri laguntzeko, Baina gero badira ere bueno, ba, egiten diren edo askari ba, afari edo, edo urte bukairako e, opariak eta ba, olako zeak eta egiten aldira behar bada ba, eusko euskotan edo ta, e, euskoko zarean diren ornitza helen gana bideratzen alditugu uhum. erra nahi dute Momentuz hasta penetan gira eta horri buruzari gara baina bueno gori ikusiko ya, noraino iristen algaren Ongi da eh? e, aipatu duzu zenbait langile dagoeneko kidetu egin direla gaur momentutze eh, informatzen ari dira eh argitzen eh gero bolondreski izango da, la, ba, langile bakoitzak ni baldin badu bere patrikatik eh, euskoak eh, aldatzeko baina aldaguna izango da lantegia Baita bai hori da eh, aldagune bat ere ipiniko da noski eikuste e, nahi, nahi duen orok e, e, euroak euskotara aldatzeko Horregatik, hori ere ez dago lotuera bat, baina asmoa bat da, e, aldagune bat ipintzean hemen bertan ba, e, erabakiko da, zen, zen epeetan eta nola, baina ba, bai, e, errasteko ere langileria eta ba, hemen bertan eukitzea aldagune bat, ba, e, biziki praktikoa litzateke. Baina e, ordainzariaren parte bat euskoetan e, jasotzea hori momentuz pentsatzena bat? E, ez, e, asko aipatutu dugu, egia da asko aipatzen dela, baina bo, hori ez dakigu gero legalki te ikusi behar dira gauzak nola diren eta ez dakit egiten alden e, ordainsariak eta ez dakit hori posible den egitea. E, behar bada oso horik ez, edo parte bat, edo hori zakigu, hori sakondu beharko liztateke horretan. Zer dena den, e, euskal monetarekin ere, bagen guk zalantza bat adibidez e, euskoak balioote zuen e, e, bondaxa, edo horrelako e, ka, e, e, e, e, e, e, bazkaritako karta moduan edo erabiltzen alden, eta omen legala da. Homen legala da, eta kasu horretan ba, guretzako biziki interesgarria da adibidez e, bondaxa edo horrelakoak egiten behititugu, egiten ditugu eta langile guztieri irishteko ba, adibidez ongi da ba, e, zentzu horretan erabiltzea Dai, Gero bilen informatiboan ikusi da, zenbait langilek aldetzen zutela nun altzen erabili, ez zuten oso argi, eraien egunerokoan Endaian azken hilabetetan bueno, ba, desmartxa sendo bat indartxu bat jarri da bian lehena ipatu dugu ahi nitzekin ere errikoetxeak berak, e, bueno, irabakidu, gutxinez ez da baia dudu mm -hmm. ari zuzten ere, erritarrek ordein beharreko tasak eta gainerakoak mm -hmm. zenbait kontutan, Euskoetan onartzea? Ba, ba, hori da. Haukera geroz eta undiagoa da? Ba, ba, hori da. Gogo eta hori eta ausnarketa eman eta gero. Ja praktikan ez hartzea, ez bakarrikan pertsona, e, e, pribatuki pertsonalki bakarrikan. Baizik eta ikustea, instituzioak, e, en, kasuan etan enpresa bat eta beste kibietzen direla. Ba. Noski, errasten du, sarea zenbat eta undiagoa izan, denontzako hobi izanen da. Gero... Ikusi beharko da ere, e, adibidez herriko etxearekin noraino arte egiten alditugun, e, e, gure arteko, eh, zea gerranaitu dute lankidetzak edo noraino uh -huh. joaten algiren edo baina bueno biziki interesgarria zaigu ere edukitzea herriko etxeaz, ba, euskerora pasatu dena, zea adibidez, eh, adibidez baino izaten aldira beraiekin ba lankidetzan egiteko edo lokal bat edo ez dakiz zer edo uh -huh. ikusiko ikusiko sensordetan ikusteko, hori uh da. -huh. E, azken puntua, eh? e, aldagune bada ja da ordan sokoa lantegia, eh, soilik langilentzako, bertako langilentzako edo intzura industria iguneko beste lantegietako jendeak ere aukera izango luke? Ez ez, normalki, normalki langilentzat izanen da, eh, bertako langilentzat horregatik asmo hori da, eh, ipintzen baldin bada, ba, momentuz baina bai, bai, uste dute langilentzat izango dela bai. <laughs> A mi esker bai,